Сері Прачет Озброєні, Капрал Мурква, міський вартовий анкморпурка нічна сторожа. Сів за стіл у своїй нічній сорочці, взяв олівець, трохи послинив його стержень, а тоді написав Любі мої мамо й тату. Ну ось розповідаю вам про ще одну подію, яка неодмінно увійде до історії. Мені дали звання капрала. Це означає додаткові 5 доларів на місяць. Плюс мені видали новий колет аж двома смугами. І новий мідний значок це велика відповідальність. А все тому, що у нас з'явилися нові рекрути бо опатриці, які, як я вам уже зазначав раніше, є правителем міста, погодився, що сторожа повинна відображати етнічний склад міста. Морква на мить зупинився, глянув крізь маленьке запилене віконце спальні на промінці світла, що повзли над річкою і знаменували захід сонця, потім знову схилився над столом і продовжив писати, що я не дуже розумію. Але, гадаю, тут є якийсь зв'язок із фабрикою косметики гнома з хопикуля громового. Крім того, капітан Ваймс, про якого я вам частенько писав, вирішив залишити сторожу, щоб одружитися і стати поважним джентльменом, І можу впевнено сказати, що вся сторожа бажає йому всього найкращого. Він навчив мене всьому, що я знаю, крім того, чому я навчився сам. Ми скидаємося йому на подарунок сюрприз. Гадаю, це буде один із тих нових годинників, які працюють без залучення бісиків. А на звороті ми вигравіємо щось на кшталт, на варті вашого часу від старих друзів з варти. Це такий коломбур або граслів. Ми ще не знаємо, хто буде новим капітаном. Сержант Колон каже, що він подасть у відставку, якщо оберуть його. Капрал Нобс. Морква знову глянув у вікно. Його великий чесний лоб укрився зморшками у спробі згадати щось хороше що можна було б написати про капрала Нопса. Як найкраще підходить для своєї теперішньої посади, а в мене у сторожі ще недостатньо досвіду, тому краще просто чекати, що буде. Як це водиться, усе почалося зі смерті. І поховання весняного ранку, коли земля, що була вкутана туманом, таким щільним і важким, що він у мить заповнив могилу, і труну опускали вже самісіньку мряку. Невеликий собака, що прихистив у собі усіх можливих собачих паразитів і через це був схожий на стрибучу хмару кольору пилу, байдуже спостерігав за подією з невеличкого горбика. Старенькі родички плакали над покійним. Але Едвард де Гибель не плакав, і на це було три причини. Він був старшим сином, 37-м лордом де Тіблем, а це позбавляло його права плакати. Він був про що свідчив новенький диплом у нього в кишені найменцем. А найменці навіть не починають плакати при вигляді мертвих, інакше вони б ніколи не змогли зупинитися. А ще він злився. Він просто лютував. Лютував через те, що мав позичати гроші, аби влаштувати навіть цей більш ніж скромний похорон. Лютував через погоду, через те простецьке кладовище, через постійний гомін міста, що не затихло навіть заради такого поважного випадку. Він злився на саму історію. Так не повинно було бути. Мало бути, зовсім не так. Погляд Едварда впав на квітучий масивний палац на іншому березі річки, і його гнів лише посилився, концентруючись, наче промені в лінзі. Його відправили до гільдії найманців, бо там дають найкращу освіту тим, чий соціальний статус є значно вищим, ніж рівень їхнього інтелекту. Якби він вивчився в дурні, то винайшов би сатиру і писав небезпечні жарти про Патриція. Якби він вивчився на злодія, але жоден поважний джентльмен не мріяв про те, щоб навчатися на злодія. То вдерся в палац і викрав у патриція щось дуже цінне. Так чи інакше, його відправили до гільдії найманців. Того дня він продав усе, що залишилося від майна дегиблів, і знову записався до школи при гільдії на курси підвищення кваліфікації. Він був першим в історії гільдії, хто отримав чудові оцінки. Старші товариші говорили про нього як про людину, за поведінкою якої варто приглядати. А оскільки в ньому було щось, від чого ставало моторошно навіть досвідченим найманцям, приглядати краще здалека. На цвинтарі самотній могильник засипав яму, останній прихисток де гибля старшого. Поволі він почав усвідомлювати, які думки руїлися у його голові, наче внутрішній голос. Щось на зразок. «Зараз би кісточку?» «Ні-ні, вибач. Кісточка на кладовище», – забудь, що я сказав. «У тебе ж є бутерброди з яловичиною оцій... як же її... ну в коробці для обіду». «Чому б не почастувати милого песика бутербродиком?» Чоловік сперся на лопату і озирнувся. За ним уважно стежив сірий пес. «Гав!» Едварду де Гиблю знадобилося п'ять місяців, аби знайти те, що він шукав. Шукати заважав той факт, чи він не знав, що саме шукає, а знатиме лише коли знайде. Едвард вірив у долю. Такі люди часто трапляються. Бібліотека гільдії найманців була однією з найбільших у місті, а в деяких спеціалізованих галузях – узагалі найбільшою. Ці галузі переважно пов'язані з прикрою, недовговічністю людського життя і засобами, які давали змогу реалізувати цю недовговічність. Едвард провів багато часу в цій бібліотеці, часто на вершині драбини, часто оточений пилом. Він прочитав усі відомі роботи з питань зброї і боєприпасів. Він не знав, що шукає, і знайшов у примітці на берегах дуже похмурого і неточного трактату, про балістику арбалетів. Він уважно переписав примітку. Едвард також провів багато часу серед книг з історії. Гільдія найманців була об'єднанням джентльменів виняткового виховання, а такі вважають цю історію своєрідною обліковою книгою. У бібліотеці гільдії було надзвичайно багато книжок та ціла портретна галерея королів і королев. І Едвард Гибель, який проводив там навіть обідні години, вивчив їхні аристократичні обличчя краще, ніж своє. Примітка, часто під портретом можна було знайти скромну табличку з іменем убивці вказаної особи королівського роду. Зрештою, це ж була портретна галерея найманців. Пізніше сказали, що на цьому життєвому етапі він потрапив під чийсь згубний вплив. Але секрет історії Едварда дегибля полягав у тому, що на нього взагалі не було жодного впливу, якщо не враховувати всіх тих мертвих королів і королев, він просто потрапив під вплив самого себе. У цьому люди частенько помиляються. Справа в тому, що окрема особистість за своєю природою не є повноцінним членом людської раси, хіба що біологічно. Їй потрібно стати частиною броунівського руху суспільства, механізму, за допомогою якого люди постійно нагадують одне одному, що вони ну, – частина людства. Едвардова спіраль також закручувалася всередину, як це трапляється у подібних випадках. У нього не було якогось плану. І він просто відступив, як відступають люди, коли відчувають небезпеку, до більш захищеної позиції, тобто до минулого. І тоді сталося щось таке, що для Едварда було, наче студентові, який вивчає стародавній рептилій, знайти плезіозавра у власному ставку з золотими рибками. Одного гарячого дня, провівши день в компанії славетної минувшини, він вийшов, мружачись від сонячного світла, і на власні очі побачив минуле, що спокійно гуляло, люб'язно киваючи людям. Він не зміг стриматися і закричав. «Ей, ти! Т ти хто?» Минуле одказало «Капрал Морква, сер, нічна сторожа. Пан де гибель, чи не так? Чим я можу вам допомогти?» «Що? Ні, нічим. Повертайся до своїх справ!» Минуле кивнуло і сміхнулося йому, а тоді попрямувало далі у майбутнє. Морква перестав роздивлятися стіну. «Я витратив три долари на іконографічну коробку. У ній сидить маленький бісик, який малює картинки з того, що бачить. Ті коробочки дуже модні. Додаю знімки моєї кімнати та моїх друзів і сторожі. Нобі – це той у смішній позі, але він просто необроблений діамант і має добре серце. Він знову зупинився. Морква писав додому щонайменше раз на тиждень. Такий у гномів звичай. Він був два метри за вишки, але його виховували перш за все як гнома, а вже потім як людину. Письменницьким талантом доля його не нагородила, проте він наполегливо старався. Погода, – виводив він надзвичайно повільно і ретельно, – досі дуже жарка. Едвард не міг у це повірити. Він перевірив записи. Двічі перевірив. Він ставив питання, і оскільки вони були достатньо невинними, люди йому відповідали, і нарешті він рушив на відпочинок у вівця Скель, де обережні розпитування привели його до гномових шах навколо Мідної гори. А звідти до непримітної галявини в Буковому лісі, де, як це водиться, кілька хвилин ретельних розкопок, дали йому змогу знайти сліди деревного вугілля. Він провів там цілий день, закінчив роботу лише на сході сонця. І тоді, прикривши сліди розкопок перегноєм, він був абсолютно впевнений – Анкморпург знову мав короля. І це було правильно. Доля дозволила Едварду зрозуміти це саме тоді, коли у нього з'явився план. Він відчував. Правильно, що сама доля хотіла цього, що місто буде врятоване від нешляхетного сьогодення своїм вже славним минулим. Він мав засіб досягнення мети, і він мав цю мету, і так далі. Едвард часто мислив саме таким чином. Він умів мислити курсивом. Так, за такими людьми варто приглядати. Краще з безпечної відстані. Мене дуже зацікавив ваш лист, у якому ви писали, що якісь люди приїздили і розпитували про мене. Просто дивовижно. Я тут без тижня день і вже знаменитість. Було дуже приємно почути про відкриття тунелю номер 7 Хоча я тут дуже щасливий та сумую за старими добрими часами вдома на шахті. Іноді, коли маю вихідний, я сідаю в підвалі та б'ю себе по голові держаком від сокири. Але це геть не те саме. Сподіваюся, мій лист застане вас у доброму здоров'ї. З повагою, ваш люблячий син, прийомний, Морква. Він склав листа, вставив світлини з іконографа, запечатав конверт за допомогою краплі воску, притиснувши її до паперу великим пальцем, і поклав його в кишеню штанів. Гномська почта до вівцескель була досить надійною. Все більше і більше гномів приходили з вівцескельних гір на роботу до міста, а оскільки гноми звикли працювати сумлінно і заощаджувати, багато хто з них відправляв частину заробітку додому. Як результат, Гномська пошта дуже ретельно охоронялася, гноми дуже прив'язані до свого золота. Будь-який розбійник, який збирається вимагати золото у стилі гроші або життя, повинен мати при собі розкладне крісло і перекуску, а також книгу для читання, щоб, хоч із якоюсь користю для себе провести час, який буде витрачено на подальші суперечки. Потім морква вмився, натягнув на себе шкіряну сорочку, штани та кольчугу, застібнув нагрудник і з шоломом під пахвою бадьоро вийшов. Готові зіткнутися із будь-якими витівками майбутнього. Інша кімната десь в іншому місці. Це була незатишна кімната, штукатурка в ній обсипалася, стеля провисала, як ліжко якогось товстуна. А з меблями вона видавалася ще тіснішою. Це були старовинні гарні меблі, але їм тут було не місце. Їм би стояти у високих дзвінких залах. Тут вони просто задихалися. Темні дубові стельці величні довгі буфети. Були навіть литерські обладунки. Для півтора десятка людей, які сиділи за величезним столом, ледве вистачало повітря. Та навіть для самого столу ледь вистачало місця. Десь у темряві цокав годинник. Важкі оксамитові штори були стулені, хоча в небі ще залишилося багато денного світла. Повітря було сперте як від спеки, так і від свічок у червоному ліхтарі. Єдиним джерелом освітлення був екран, на якому в цей самий момент демонструвався правильний профіль капрала Моркви Родокопсона. Невелика, але дуже вибрана аудиторія дивилася в екран з ідеально безглуздими виразами обличчя людей, які майже впевнені, що в колоді господаря не вистачає декількох карт, але змирилися з цим, бо не хочуть видатися ничемними, і піти щойно завершився обід. «Ну то і що?» – сказав один із них. «Здається, я бачив його в місті. Що з того? Едварда він просто вартовий». Звичайно, саме вартовий. Скромне життєве становище. Все це відповідає класичній моделі. Едвард Гибель дав сигнал. що нова склана пластина замінила стару. Ось цей портрет писали вже не з натури. Король Парагор. Взяли зі старовинної картини. Це – клац. Король Велтрик Третій. З іншого портрета. А ось королева Альгуїна Четверта. Зверніть увагу на лінію підборіддя. Це – клац. те часів царювання Гебл тропа несвідомого. Знову зверніть увагу на лінію підборіддя і загальну форму щелепи. А ось. Клац. Перевернута догори дригом ваза з квітами. Дельфінями, здається. Тільки що вони тут забули. Перепрошую, пане Едварде, у мене залишилося декілька скриних пластинок, та й бісики ще не втомилися. Тож, наступне зображення, будь ласка, і тоді зможеш піти. Слухаюся, пане Едварде. До чергового ката. Слухайся, пане Едварде. Клац, а ось тут дуже добре вийшло, молодець Моргайле, зображення бюста королеви Коанни. Дякую, пане Едварде. Якби ми бачили більше її обличчя, то могли переконатися в подібності. Але цього вже достатньо. Моргайле можеш іти. Слухайся, пане Едварде. Шматочка вуха буде досить. Слухайся, пане Едварде. Слуга шанобливо зачинив за собою двері, а потім спустився на кухню, сумно хитаючи головою. Вже багато років родина дегиблів, не могла собі дозволити послуги сімейного ката. Однак заради господаря він мав виконати наказ, хай навіть за допомогою простого кухонного ножа. Гості чекали, коли господар почне говорити, але він здається цього робити не збирався. Хоча іноді взагалі важко було зрозуміти, чого Едвард хоче або не хоче. Коли він був збуджений, проблема була не стільки в заїканні, скільки в недоречних паузах. Здавалося, ніби його мозок на певний час відключав мовленєвий апарат. Зрештою, один із глядачів сказав. «Ну, добре. То до чого це все? Помітили схожість? Чи це не очевидно? Та не вига...» Едвард Гибель потягнув до себе шкіряну сумку і почав розв'язувати ремінці. Хлопчика осеновили гноми дискосвіту. Вони знайшли його ще малим у вістискельних лісах серед палаючих карет, трупів і такого іншого. Все схоже на напад розбійників. Серед уламків гноми знайшли меч. Зараз він у нашого героя. Дуже старий меч. І досі дуже гострий. й що? У світі повно старих мечів і точильних каменів. Цей був дуже добре прихований. Глибоко в одній з карет, на яку напали. Дивно. Доцільніше було б тримати його на поготові, правда ж? Щоб скористатися в разі чого. Це ж край розбійників. А потім хлопчик підростає і... І... Доля вирішує, що він і його меч... Одночасно опиняються в Анкморпорку, де він зараз і працює в нічній сторожі. Я просто не міг у це повірити. Це ще не доводить. Едвард на мить підняв руку, а потім витягнув із сумки згорток. Я провів ретельне розслідування і знайшов місце, де стався напад. Найретельніше, вивчивши землю навколо, я знайшов старі каретні гвістки, кілька мідних монет, а серед вугілля ось це. Всі витягнули шиї, щоб розлити вміст з згортка. Слажена перстень. Звичайно, поверхня з часом знебарвилася, але тоді б його вже хтось знайшов. Напевно, був схований десь у кареті. Я його частково очистив. Можемо навіть прочитати гравіювання. А ось ілюстрований каталог королівських прикрас Анка, укладений 1907 року від заснування анк Морпурка у період правління короля Тиріла. Прошу звернути увагу на маленьку обручку в нижньому лівому куті сторінки. Художник завбачливо відтворив напис. Знадобилося кілька хвилин для того, щоб усі присутні його роздивилися. Це були природно підозрілі люди. Всі вони були нащадками людей, для яких підозрілість і параноя були першочерговими для виживання. Тому що всі вони були аристократами. Кожен з них мав ім'я свого великого прапрапрапрапрадіда, і яка неприємна хвороба звела його в могилу. Вони щойно з'їли не дуже смачний обід, який, однак, передбачав давній доволі пристойні вина. Взагалі присутні збиралися тому, що всі вони знали Едвардового батька, а дегиблі прекрасна сім'я з чудовим родоводом, дарма що зараз вони перебувають у дуже скрутних обставинах. Отже, ви самі бачите, гордо мовив Едвард. Докази є незаперечними. У нас є король. Глядачі намагалися не дивитися одне одному в очі. Я гадав, ви зрадієте. засмутився Едвард. Нарешті лорд Іржавський озвучив негласний консенсус у його ідеально блакитних очах не було місця для жалості, бо вона ж не є першочерговою для виживання. Хоча іноді можна було ризикнути і проявити трохи милосердя. «Едварде», – почав він, «останній король Анткморпурка помер багато століть тому». «Страчений зрадниками!» «Навіть якби хтось знайшов його нащадка, чи не очевидно, що королівська кров у ньому вже дещо розбавлена?» «Королівську кров неможливо розбавити!» «Ех», – подумав лорд Іржавський. Та він із цих... Молодий Едвард думає, що дотик короля може вилікувати від золотухи, неначе королівська влада якимось еквівалентом тірчаної мазі. Молодий Едвард вважає, що немає такого моря крові, через яке не можна було б пробратися, щоб посадити законного короля на трон, а для захисту корони всі засоби згодяться. Романтик. Лорд Іржавський романтиком не був. Іржавський добре адаптувалися до постмонархічного життя в Анкморпорку, купуючи, продаючи та орендуючи налагоджуючи контакти і розробляючи те, що завжди робили аристократи, тобто пристосовуючись і виживаючи. Добре, можливо, ви праві. Годився він тим ніжним голосом, яким умовляють самогубся відійти від краю прірви. Але ми повинні спитати себе, чи потребує Анкморпор короля саме зараз, у цей момент часу. Едвард подивився на нього, як на божевільного. «Потребує? І це в часи, коли наше прекрасне місто топче жорстокий тиран. «А, це ви про ветінарі. Хіба ви не бачите, що він зробив з нашим містом?» «Дуже неприємний, зарозумілий чоловічок», – втрутилася леді Селашіль. «Та я б не сказала, що він прямо-таки тероризує. Не можна так сказати». «Та ми повинні йому дякувати», – додав вікон Скатер. «Місто функціонує. Ну, хоч більш-менш. Простий люд нарешті почав працювати». «На вулицях безпечніше, ніж тоді в часи лорда Паскуса Божевільного» сказала леді Селашіль. «Безпечніше! Витінарі започаткував гільдію злодіїв!» закричав Едвард. «Так, так, звичайно, не все ідеально. Звичайно. З іншого боку, скромне щорічне пожертвування, що гарантує безпеку пересування?» І Він завжди говорив, що якщо у місті є злочинність, то треба зробити її хоча б добре організованою, розхвалював його лорд Іржавський. «Мені здається, – сказав ікон Скатер, – що всі ці рубіки з гільдії терплять його, тому що інший може виявитися ще гіршим, згодні. У нас уже були правителі специфічні, хто пам'ятає лорда вітрера душогубного. А лорда гармонія невирівноваженого, підхопив лорд Монсмітьє. Лорда скальпу веселого, продовжувала леді Селашіль. Мав дуже гостре чуття гумору. Хоча й ветеринарії є в ньому щось, почав лорд Іржавський. Я розумію, про що ви. Сказав вікон скатер. Мене також це бентежить. Ти ще й подумати не з а він уже знає, про що ти подумаєш. Всі знають, що найманці становили плату за його голову в мільйон доларів, сказала леді Селашіль. Скільки коштує його смерть? Щось мені здається, що ще дорожче буде втримувати його від раптового воскресіння, зіронізував лорд іржавський. О боги, куди поділася гордість, куди поділася честь. Вони ж підстрибнули, коли останні лорди гибель підскочив зі свого крісла. «Та послухайте ж себе! Подивіться на себе! Хто з вас може заявити, що його дід розквітнув, коли пішли королі? Ви хоч пам'ятаєте, якими людьми були ваші предки?» Едвард швидко ходив навколо столу, так що глядачам доводилося обертатися, аби за ним спостерігати. Він сердито підняв палець. «Ви, лорди Ржавський, ваш предок став бароном після того, як самотужки вбив 37 хапонійців, не маючи нічого, крім шпильки. Чи не так?» Так, але... А ви, сир, лорде Монтсміт'є, перший герцог вашого роду привів 600 чоловік до славної епічної поразки у Квірмській битві. Хіба ви все забули? А ви, лорде Вентуріо, і ви, сер Джордж, сидите у місті у ваших старих будинках зі своїми старими іменами і старими грошми, поки гільдії, гільдії, юбірванці, торговці і купці, і саме вони керують містом. У два кроки він опинився біля книжкової полиці. Супив величезну книжку в шкіряній палітурсі і кинув її на стіл, перекинувши бокал лорда Іржавського. – Скобова книга перів! – закричав Едвард. – У цій книзі кожному з вас присвячена своя сторінка. Це все наше, а витінарі вас зачарував. Запевняю, він є плоті кров, простий смертний, і боятися прибрати його тільки тому, що їхнє власне життя стане трішечки гіршим. О боги! Його слухачі мали похмурий вигляд. Звичайно, все було правдою, якщо дивитися з цього боку. Однак було не дуже приємно слухати це з уст пихатого юнака з божевільним поглядом. «Так, так, старі добрі часи, верзі шпилями, бойові знамени, лицарство», – скромно погодився вікон-скатер. «Дами в островерхих капелюхах, войовничі хлопці в обладунках січуть один одного і таке інше. Але ж ми повинні рухатися з часом». «То були золоті часи», – відказав Едвард. О, боги. Подумав лорд ржавський. Він і справді це вірить. Любий хлопче, розумієте, почала леді Селашіль, кілька збігів і прикраси ще нічого не доводять. Няня розповідала мені, що справжній король повинен витягнути меча з каменя, сказав вікон скатер катер. Еге ж, і лупу лікує одним дотиком, усміхнувся лорд Іржавський. Це ж просто легенда, навіть небувальщина. У будь якому випадку мене завжди дещо бентежила ця історія. Хтось уже постарався. Уже запхав меч у камінь. Тож основну роботу вже виконано. Хіба так важко його витягти? У кімнаті зазвичай щось схоже на сміх. Принаймні він закарбувався у спогадах Едварда. Це закінчилося сміхом. Не зовсім з нього, але він був із тих людей, які завжди сприймають сміх на свій рахунок. Через 10 хвилин Едвардгибель залишився на самоті. Хіба це не чудово? Рухатися з часом. Він очікував чогось більшого, набагато більшого. Він мав на сподіватися, що вони. Надихнуться його ентузіазмом, бачив себе їхнім лідером. Він вже уявляв себе на чолі армії. Шанобливо, човгоючи ногами, до кімнати увійшов Моргайло. «Пане Едварде, вони всі пішли», – сказав він. «Дякую, Моргайле, можеш прибирати зі столу». Слухайся, пане Едварде». «Моргайле, куди поділася честь?» «Перепрошую, сер, я не брав». «Вони навіть не захотіли слухати». «Ні, сер, вони навіть не захотіли слухати». Едвард сидів біля згасаючого вогню, а на його колінах лежала старезна копія стегнокусової книги нащадків Анкморпорка. Мертві королі та королеви дивилися на нього з докором.